A'lamu al-rijani, sunna'u al-hayati, aqmaru al-layani, manaru al-hudati. A'lamu al-rijani, sunna'u al-hayati, aqmaru al-layani, manaru al-hudati. Ovo audio izda anhek premio izavaz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 سما وخلى المناما جرى العمر يمضي في جنبه تعالى فهو المبتد ومين رد الفاولاء هم الخاسرون اشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه وصفيه من خلقه وخليل Am in asosta kelalahala vildidi Muhammadmmed insalllallahuhi v se muš mori Modeza tuha,kulle modeza in bidah,le bit in dola imbah. Pivo došli do pogglalja mažaje fil nušra. pogglaje š se navdi o nušretu ili nušrav. En nušra je razvajanje, odvajanje, nečega od nečega. pa je ovdje došlo nushra, odnosi se na sihr. Misli se na odvajanje sihra od obsihrenog nečim. A to nešto čime se odvaja opet sihr. Pa je nushet znači odvajanje ili liječenje obsihrenog sihrom. Evo red. Liječiš ovaj čovjeka koji je obsihren, liječiš ga, odnosno odvajaš sihr od njega sihrom. I Za ovu nušru mnogi su kazali da je ona sama posebi sihar, jer ne može ovo raditi osim onaj ko poznaje sihar. A tako. Ko vam pravi antivirusne one programa? Onaj ko je virus, napravio virus, virus pošale li, li tako ovdje? Po, po, pošale ljudima, uništio im znači, računare i onda kaže, evo kaže, mi imamo ovdje rješenje, naravno da vi znate šta ste napravili i lahko vam je napravio tijelo ono što ćete, čime ćete liječiti bolest. Nusra je, nušra je znači čovjek napravio mu neko sihr, napravio mu sihrban sihr i ovi se vrate sihrbanu i kaže ja to mogu izležiti, jer on zna gdje ga je stavio, kako ga je napravio, kojim ga je riječima napravio i lahko ga šta? Porišti, lako ga obatali. To je Nusra. Pa ćemo nešto spomenuti večeras kratko Nusra i to je ovaj poglav gdje jedno kratko, nema puno o njemu znači, Da, da, da se da se govori i ono je vezano znači za sihr ili za pogledaj sihra znači o kome govorimo. Nećemo prelaziti na naredno pogledaj da tiče se da ta jura, ono je prilično dugo, pa ne bismo možda bismo mogli ući, a nećemo ga, nećemo ga uspiti. Upitan je poslanica, kako vidiš imam je Budavodi, imam Ahmed, upitan je o nusri. Pa je rekao da je nusra minameli šeitan. Ili kaže je hijemine šeitan. To je šeitansko dijelo. Ovaj hadis, Kaže, za njega Ibn Hajar sklani Ibn Mufleh da je dobar. A kaže, imam ne uviše halbanije da je vjerovdostojan. Upitan je poslanik, sam samim, on uši pa kaže, ona je od šeitana. Je ovo jasna zabrana da se čovjek bavi nušom, Nije jasna zabrana. To nije, nije došlo, zabranio je poslanik sam samo i da kaže, ne činite, to su jasne zabrane. Ovo su riječi iz kojih se razumije da je nešto šta zabranjeno. Sve što je od šeitana, nema u njemu nikakvu Znači, sve što je došlo putem šetana, u tome nema hara jer šetan ne želi čovjeku dobro. Šetan želi čovjeku dobro. Ovdje se kaže en nušra sa određenim članom. Određen član tačno precizira šta. Znači, u Europskom jeziku ima el određeni član kada kažemo džae el ređun čitamo došao je čovjek tačon znamo koji je čovjek ili smo govorili odnimali smo bilo je govora znači znamo došao je ta al kažemo jaređo došao je čovjek ne zna ga niko u našem jeziku to nema tako u našem jeziku ima po izrazu moraš razumjeti kažeš dječak je na kakav na polu napoli, na polu kažeš evo došao je dječak već znaš o kom se dječak šta radi dokalarpski ima odjeñčar pa se kaže enušre znači ci da se tačno određeni vid ovoga liječenja, koji vid, onaj koji je bio poznat kod pagana u džahilijetu. Pa je poslanica osvim pitan u tom vidu, pa je rekao da je to šta, od postupaka šeitana. Kaže imam Ahmed, pitan je Ibn Mesud o tome, pa je to prezirao. Ibn Mesud je to mrzio. Ovdje je bitno da znamo, kada dođe nešto od prvih generacija, kada kažu mrzimo, preziremo, pokuđeno, da su oni mislili time da je haramno pa ćete naći kod prvih generacija za muziku, kažu po, po, ovaj, pokuđeno a oni su stvari time misle šta? Haram, pitaš ga za radca kamat, on kaže to je pogrdo to je pokuđeno, a mi radi se o čemu? O hramu kome nema razilaženja među islamskim učenjacima da je to zabranjeno, a on kaže da je šta? Da je pogrdo, da je pokuđeno pa oni su imali znači i drugi A ovaj, drugu terminologiju. Kod nas je pogrdo i pokuđeno kod kasnijih generacija ono što je vezano za znači, islamsku jurisprudenciju, odnosno definiciju pogrde stvari. Ili pokuđene stvari. A to je šta? Šta je pokuđeno? Kako će mi kaza definiciju? Molim? Mikro, šta je mikro? Hajde. Pokuđeno. Možete mi pregoditi, hoće definiciju. Koja, koja, koja nije zabranjena, a nije ni halak a nije ni halal, da smo joj okačili negdje je stvar koja je zabranjena ali ta zabrana nije nije jako nevuče Le, kazni znači a, zabrana, baš tako, vi ste znači kazali jedan, jedan s jedine strane i s, s druge strane stvari koje su bitne mekruh je stvar koja je znači, ko, koja je pogrdna da se čini, ali se počini u cveneprijeti dunjalučkom i tahirijackom kaznom za razliku od harama ili nije zabranjena, kao kaže umu ovaj ovaj umuselem kaže a zabranjenom mu na nje da zabra, zabranjeno nije da sledi modženazu al nije kategoričkom zabranom znači da je ženama šta pokuđeno da ste ide ženazu dobro ovdje kaže ibn Mesudi to prezirao znači ibn Mesudi to smatrao zabranjenim ibn Mesudi to i ovo je ibn kao govorio sa medelu ja namu muqayin ima posebno jedno poglavlje u kome je govorio šta je to mekruh bio kod pri prvih generacija i kako su oni tretirili Mekru. Ile ova podjela na nešto što je ovaj vađib, ne znam sunnet, važib, ovaj, sunnet, mendub, odnosno mubah, jel, Mekru, haram, to nije bilo takav način poznato u tom kontekstu ta podjela jel, kod prvih generacije. I Buhari je bilježio odkad tade da je upitan Ibn Musađib o čovjeku koji je opsihran, a ili da nema mogućnosti znači da ima intimni odnos sa ženom. Hoće njemu se pomoći sa ovim, pa je rekao nema smetnje. Time se želi liječenje a sve što se čime se želi liječenje nije zabranjeno. Kadađe, imamo je Katade i Budijame Sedusi, poznati znači učenja kod Tabina i bio jedan od najvećih hafiza u svoje vrijeme. Umro je posle 110. hidžrske godine kaže, rekao sam Ibn Musaibu. Ibnu Musaib je učenjak od Tabina. Rođen je dvije godine po hilafetu Omara, 14. hrv. godine u Medini I bio je jedan od najučenijih, najbogobojaznijih Tabina i on, znači, ulazi u tu grupu velikih Tabina gdje je uzimao, znači, znanje od Ashaba. U njegovoj hal, u njegovoj halci gdje on predavao, sjedio je Omer Ibn Abdelaziz. Omer Ibn Abdelaziz je njegov učenik. A on je uženio kćerku Ebu Hureyre. Sa'idu uženio kćerku Ebu Hureyre. Pa je tako s te strane bio najbolje poznavao hadisa Ebu Hureyre. Radijallahu talanu. Pa je bio, znači, ovaj, bogobojazan i odgajatelj u čak Biblio Omer, kada bih neko pitao, poznato, na nekako teško, fiksko pitanje, neko bih kažete Sa'idu, pa ga pitate on je puno sjedio sa dobrim ljudima, misli sa ashabima. Pa bi dolazili pa bih ga pitali. Obrčali smo, znači za najteža, za najteža pitanja. Video je neprijerki Hadžad je bio da se staka pijeda klanja pa ga je kamenjem gađa. A prije nego što je ovaj pa je ovaj primijetio, ovaj brzo klanjao, pa je primijetio što želi pa usporio namaz, pa je nakon toga je kao i svakom je pravio ne kada je došao Hadžad na vlast, imao je jednog učenika koji se zbao Ibn Waddah i njemu tri dana došao na predavanje. Pa ga pita gdje se bio, kaže imam ženu, kaže razboljela se i umrla. Pa kaže što mi nisu povijestio dođemo, kaže da obiđemo ili da, da kaže dođemo na dženazu. Kaže ženi se, prošlao tri dana nakon je smrti, kaže ženi se, nemoj kaže Allaha da sretneš, a ti ne oženjen. Pa mu kaže, a ko će mene, kaže, oženiti? Kaže ja ću te oženiti. Ja ću te oženiti, kaže mojom kćerkom. Pa je ušutao, oborio glavu, ušutao. Kaže šta je, kaže, se naljutio. Ma kaže nisi sam se naljutio nego ne mogu vjerovati da ćeš ti mene uženj svojim čerkom, prvo a drugo kaže ja nemam ništa nemam u džepu 2 dirhema. Kako će se kaže uženj svojim čerkom? Kaže to je završeno. Pa je krenuo kuć, kaže idem u spit, razmišljam šta mod koga će sad pozajmit dva dirhema. Nema mene ni tad 2 dirhema što je rekao da imam ni njim nema. Nemam ništa. Pa kaže nadmišljao bismo od koga će pozajmit 2 dirhema. Pa sam došao navečer kuć taj dan postio i stavio sebi onaj ulje i da jede. Kaže kad neko kuca na vrata, otvori vrata, kaže kad ko je? Kaže Said. Kaže pa mi je na u sve jedan Said koga poznajem osim njegov šejh Said i ibn Musaid. Kaže pa kad sam otvorio vrata, on stoji ispred vrata. Pa se smaknuo u stranu, a ona kaže iza njega stoji. Onako bila je visina nje njegove visine. Kaže ovo je tvoja žena. A prosio je Abdul Malik ibn Marwan za svoga sina Al-Walida. Al-Walid ibn Abdul ibn Marwana koji je bio halifa da kojega prosio pa je br brže bolje udao svoju kćerku da je ne daje za koga? Za halifu. Jer kod halife ima para, ali nema vjere. Jer kod halife je vjera usput, što se pokupi. A to je dunjalu, kao on nije htio svoje dijete da daje, znači tamo gdje gdje nema vjere. Radij Allah, rahimehullahu ta'ala. Pa je bio jedan od velikih učinjaka znači ovoga ummeta, i, i, i, i bogobojazan, i znao je ljude osuđivati koji su uče u namazu. Uče u namazu i padnu. Učio namazio i nesvjesti se odučanja Kur'ana. Kaže pa prije su nas bira ashabi, ni tako korad. Kaže ako neko hoće da se nesvjesti, kaže ja ću ga postaviti na zid i na kuči Kur'an, inače nesvjesti. Na zid visok inače nesvjesti, el tako. Nesvjesti, zna gdje će završiti. Nego kažemo se nesvjesti kad je tu u blizu zemlje, onda se kaže nesvjesti od kuće, to je to je vid preterivanja u čemu? U vjeri. Pa nije znači prihvatio takvu pobožnost. Umro je 94. ili 5. hižeske godine, a, jeli, a, nakon što imamo jele 80 i nešto godine. Neki učenjaci kažu da čovjek koji ima problem ove vrste, znači da ne može imati kontakt intimni, da treba da se razvede. Razvede ženu i onda šta ponovo je vjenča. Kažu da to poništava tu vrstu sihra, koja se zna napraviti supružnicima, bio je u braku jedno vrijeme i nakon toga se moraju razvesti jer jeli, problema koji se dešavaju sa te strane. Pa kažu, treba da se razvedu i razved poništava to. Ako poništava razved, nema smetnje. A međutim, to je pitanje druga star, kad on razvede, će on mene vratiti drugi put, je tako? Kad me razvede, gotovo je. Kaže, ovdje nema smetnje, jer se želi sa nušrom, želi se e, popraviti, je li u redu? A ne želi se ovaj sihr praviti. Sedim u mu sejib, doćemo mi ovaj do, do, do ovoga, značijegu. Koja vrsta nuše se ovdje cilja? Oni ako je ovo dozvolio, nušru, njegove riječi nisu argument u smislu da su, jeli je kategorički to njegov mišljeni, kao i drugog drugi učinjaka od tabina, ako riječi ashaba nisu kategorički dokaz koji se kosje sa sadisom, kako bi onda bila riječ tabina? Od Hasar al-Basrija se prenosi da je rekao La je hindu sihara ila sahir. Kaže ne može ovaj sihr liječiti na ovakav način nego samo sihrbaz. Ona ko zna sihru, on ga može riječi. Morao je prije toga da se pouči sihru, da bi ga mogao šta? Li Pa mi da bismo kazali da je ova vrsta liječenja dozvoljena, moramo prije toga ljudima dozvoditi šta? Da prave sihr. Ondasno da poučavaju se sihru. Da poučavaju se sihru. Hasan al-Basri, pošto on ovdje je spomenut, je isto tako učenjak od učenja Tabina, rođen je dvije godine koje su preostale od hilafeta, Omaru radijalahu ta'lanhu, i je li poznat je Po svojoj takvi bogobojaznosti, po tefsiru, po hadisu i po drugim naukama, bio je predvodnik svega toga u svoje vrijeme. Umro je 110.000. godine. <gledan> kaže šeheh al-Sabim l-Lukajim, imamo dvije vrste ovenušre. Imamo nušru koja je zabranjena i koja je šeitansko djelo. I na nju se odnosi znači, citirani, citirani hadis. Lejis ibn-ebi sulejim kaže da ako se na vodu prouče određeni ajeti, pa je spomenuo skupino ajeta, autor, prouče se i potom se ta voda saspe na čovjek koji je opsvjeren, da to liječi sihr. A Ibnu Bapal navodi da treba uzeti, spominje je spominje jeli, od, od nekih učenjaka, od Vahebra Ibnu Ibn Munebjeha, da treba uzeti dva lista svježeg lotosa, pa to dobro samleti i da to treba staviti u vodu i nakon toga A, proučita etur kursi i kawakel. Šta je kawakel? To su sura kul ea uzubirabil felak i kul ea uzubirabil nas. Prouči se znači sa etur kursijom i to se kaže pospe, pa će nakon toga čovjek bit će mu znači ova vrsta sihra koja je vezana za supružnike bit će poništena. Ali sve ovo mogu biti možda fokusiranja na određenim osobama, Da je to prošlo, u protivnom, nema otposlanika, svala srme, ništa ili jasno o tome. I druga vrsta, kaže Ivnul Kajim, i druga vrsta ove nušre jeste nušra koja je vezana za ajete i za hadise i za dove. <clears throat> ajete, hadisi dove. Ta vrsta nušre je dozvoljena. I moglo bi se na tu vrstu nušre odnositi riječi, a, riječi ovoga, Seid Ivnul Museiba. Je li u redu? Je li on je rekao šta? Nema smetnje. Znači nema smetnje da se to riječi, riječi i učenje, i to je najbolje uč <coughs> Naci to je najbolji način. Učenjem Kur'ana i dobama. Ima e, neko, je stavi one hamajlije napisane ni na dove i kuranske ajete i okači tu hamajliju. To je jedan dio selefa i veliki dio selefaita dozvoljeno. I to je kada on da ono gada, tamo neko napiše, ne ja znam, crtati crteže nekakve piramide, zmije, glave, slova ti piše nako odvojeno jedno jedno po jedno slovo. Nikakvog značenja nema. To je, to je zabravljeno bez sunnje, ikakve. Ali, Kur'anski ajeti i dove, to je jedan dio uleme, odnosno, da kažemo, veliki dio uleme, se lefa je to dozbolio. Kažu, liječi se čovjek bereketom Kur'ana i bereketom jerozostani hadisa, poslanika, sallallahu, aleyhi wa sallam. Drugi kažu, to je put ka širku, da čovjek smatra da, da, da, da, da ga liječi, jeli, ta hamajlija, da ga ne liječi uzvišenja Allah, pa to preće ostaviti. Ali to nije... Da čovjek okači sebi ajete i hadise, to nije kao da okači šta? Firuglife tamo nekakve nekomu crtao i ovaj, smijavao se sa njim. To se razlikuje, velika je razlika. Pa treba pitati prvo šta je u toj Hamailiji. Ako su ajeti i hadisi, situacija, alhamdala, blaža. Bolje je da se to ostavi, ali je situacija blaža. Za razliku od onoga jel, što ljudi ovaj čine, što je zabranja. Pa sto te dvije vrste, jeli, nušre, prva je zbavlena druga je dozvelena jer se radi u šerijatskom jednom nječen. Allah ta'ala mu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. To je bi bilo znači nešto vezano za ovo za ovo poglavlje. Iskoristimo samo ostatak vremena da odgovorimo na jedno pitanje koje mi se više se puta ponavlja i napravilo je ovaj kod određenog ulema problema zbog nepoznavanja propisa. A to je pitanje braćo, pitanje davanja imena djetetu. Često se supružnici ne mogu dogovoriti ko će dati ime. Svakovi dodaje imena svoj način ili po svojoj želi, pa se ne mogu dogovoriti. Pa nastanu problemi među supružnicima po pitanju imena. Ime se daje djetetu sedmi dan, možete se dati prvi, može i treći ime različite verzije, kako god da se uradi, neć smetiti. I davanje imena je čije pravo? Pravo majke. Davanje imena djetetu je pravo majke ako joj dozvoli baba. Ako je babu dozvoli, jesi. Uprotivnom je davanje imena isključivo pravo babe. Pravo babe. Nema majka udavaj, nema pravo da se suprotavlja njemu. Iako se raziđu, biva babina gornja po pitanju davanja imena kao i po pitanju drugih stvari, tako. Babina biva gornja, daje ime otac i tu nema razilaženja. A, Ibn Kajimi, Šepe Krebuzedi, drugi spomiju znači kažu, to je stvar jednostavna, jasna, među muslimanima, i niko se nije tu sporio i razilazio, da je davanje imena pravo oca. Jer na sudnjem danu njegovo djete će biti pozivano, prozivano po kome? Po imu od. I kaže ona, ja hoću da se zove Jusuf. On kaže, ne, ja hoću, Muhammed. I on nije zadovoljen da za sudnjem danu da neko kaže Jusufe, sine, ne znam, Ibrahimo, neću, ja hoću da je moj sin Muhammed i da na sudnjem danu da je Allah, kažem, Allah, dragi, ja sam dao to tvoje, dao sam to najljepše ime Muhammed, ovaj, iz Duboj prema Allahom poslaniku slava. Ili bilo šta drugo. Pa ima pravo, znači, da odabere kako će. Jer na sudnjem danu će ljudi biti prozivani po imenima svojih očeva, svi hadisi koji govore da će ljudi na suđenjem danu biti prozivani po imenima majke su baf nema ni jednog vjerodostojnog hadisa da će rodite da će biti prozivan po, po imenom koga po imenu majke nego po imenu babe biva prozivan i prema tome babo ima i kaže džezilallahu uduhum li abaihim huwa aksat indallah i zovite ih po njihovim očevima to je preče kod Allaha pa je znači djete se po Ne sme je tada čovjek da to svoje pravo ženi da kaže živa bila da ime. Ili da kaže daj ti ženskoj djeći, ja ću muškoj. Nije bitno ako se dogovore, ali ako dođe do razilaženja i do nesuglasice, nema potrebe zvati šeha i daju i pitati kakav je propis. Propis je takav da babo da ime. Jedino ako, Allahu, dragi, ako ono će nekako ime, jeli, ovaj, uh, Suzan, huh, da ga upakuje malo, ili hoće kako ime koje, jeli, Ovaj, gdje bi mogao proći, gdje god dođe može proći, je ja tako? Dje god se pojavi jeste, on može proći to i drugo, u protivnom ime biva pravo znači roditelja ovoga otca da daje ime, a najdjepše je dati ime Abdullah ili Abdurrahman u jednoj predaji koju šehe Albani kaže da je dobra pojačavaje kaže da stoji i El Haris, El Haris. da se da ime Da to isto tako od najdražih imena šta? Stvorite ljete barak i otala. Potom dolaze imena sva koja su vezana za Allahova svojstva. Odnosno, oprostite, za, za Allahova imena. Kao Abdul Aziz, Abdul Gaffar, Abdul Melik, Ha, Abdul Šekur. Kako hoćete, znači 99 imena, da ispred toga te dodate Abba. Potom dolaze imena poslanika. Onih 25 koji je spomenuti u Kur'an. Da kažem, uzim da ide i Danijel koji nije spomenut u Kur'anu, ali kod velikog dijela Uleme je on bio poslanik i Uleme je složa da se imena poslanika daju osim jedan i mar, jedan rivajter i mama Omara, od, od Omara i Mluhataba da je govorio da ne mogu imena poslanika se davati. Ali Ibn Hajar navodi u Fethul Bariju koliko sjećam nešto što ukazuje da se Omr vratio s tog vištenja. Da vratio s tog vištenja. Tako da je, i poslanik je sa osnovim nadio ime Jusuf, Ibn Abdullahu kaže dao mi je ime Jusuf. A tako obilježi Buhari u svomu delu Ledeblu Mufredi kaže Ibn Hađada je predaj vjerodostojna. Dao mi je, kaže poslanica, ime Jusuf. Pa je dao ime poslanika. Pa se nesvijela djelati ime poslanika. I nakon toga onda imena dobrih ljudi koje imaju lepa značinja, pa se na to ograniči. Ali kada dođe do razilaženja nije od prava žene da se suprostavlja mužu i da kaže ja sam ga nosila ja sam ga dojila ja sam se mučila, šta si ti radio? Jel uredim? Nema pravo na to. Pravo je da, šta, molim? Da on... Pravo je izgubilo on da je Znači, nije stvar koja se je koliko napatio, nego je stvar koja ima širijatsko pravo, jesno. Tu ima pitanja, vi zaniti, čemu smo govorili. Umimo toga. Brat pita, kako ako je poslanik rekao da majka ima dobročinjstvo, prvo majka, pa majka, pa majka, pa tek onda otac, kako to da onda otac ima pravo veće od majke? Ovo je pravo djeteta prema roditelju što ste spomenuo a mi govorimo pravo roditelja prema djetetu ili pravo ovaj ko ima jer postavljate kaže i obaveza je, je došlo je da je da je obaveza čovjeku da da da odabere djetetu lijepu majku i da mu nadije lijepo što ime to pa je otac on bira mu majku i daje mu šta? lijepo ime pa je to njegova obaveza prema djetetu A to što djete treba majici da čini dobročinstvo, veče to je sa strane što majka podnosi teret koji nije podnio otac. Nači od njenom sam eto noćje, rađanja, odgajanja i tako dalje, majka tu nosi zimno teret koji nije ovaj podnio otac. Pa nema nema razilaženja, znači nema tu kontradiktornosti. Jer u protivnom kad bi majka kazala nešto i babo kazao nešto, djeti se mora pokoriti babi. Poljubi majku u čelo, a pokori se babi. Erođ Ne smije, kada bi došlo, znači ne, ona kaže ovako, ova kaže ovako, on se mora pokoditi roditelju babi. A dobro, dobročinstvo, to je njegov odnos prema, prema, toj, prema tom krivametu, ili tom mjestu, znači babo je taj koji je odgovoran, znači u porodnici, čija se vječ sluša. I te strane djete, znači mora, ali kada je u pitanju dobročinstvo, kao dobročinstvo i pokazivanje sa svoje strane ovaj, te dobrote prema roditeljima, ona majka ima prednost. Tako da nema između dvije dvije znači stvari nema nikakve kontradiktornosti nema nema tu ovaj a, problematike u smislu da je da je propis da kontrira hadis to Ako otac nešto, tada je Ako on traži nešto skoči sa šerijatom a ma to a traži ono što što podržava Da drugačija situacija znači nije babo pa nije babino ovlaštenje apsolutno da on šta god da kaže bit će tako nije zato u kući kod supružnika bi trebalo da bude Ovaj, po propisima, pa kada se raziđu u propisima, nije u mišljenjima, pazite, znači žena hoće natura svoje nekako mišljenje koje nema izve s propisima suprugu, nego mi došli smo do to što ti tvrdiš ili hoćeš to šerijetski nije ispravno, i onda nazovu nekoga da presudi znači kako ispravno šerijetski. Tako treba da bude. Ali ako je u pitanje stvar jasna, dozvoljena i njegova i njena, E onda nema znači ona prava, zato da su prostorne njegove ište. U studiju Kevsar pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase124020linz, Austrija ili na web portalu www.kevsar-linz.com <totipen> يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورى من صرامها